після чого картки тих, хто не прийшов реєстрацію, підлягають блокуванню, стаття 63. Унаслідок повторної успішної реєстрації з'ясувалося, що в залі зібралося 85 сенаторів, тож проголосували за дозвіл на введення військ до України могли лише 85, але аж ніяк не 90. Зрештою і голосування і, власне, отриманий президентом Російської Федерації дозвіл на використання Збройних Сил поза межами Росії, потрібно вважати цілковитою формальністю, оскільки ще за три дні до позачергового засідання Ради Федерації вночі проти четверга 27 лютого 2014 року невідомі зі зброєю захопили приміщення Верховної Ради та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, піднявши над будівлями прапори Росії. Невідомі були задягнені в однотипну військову форму, без розпізнавальних знаків, екіпіровані сучасними бронежилетами, кевларовими касками, приладами нічного бачення і основне – озброєні автоматами Калашникова, важкими кулеметами – мінометами та гранатометами новітніх модифікацій, які не стоять і не стояли на озброєнні української армії. Тож дня на під'їзді до Сімферополя з'явилася колона із 40 БТР. Бронетранспортери не належали до Збройних сил України, а отже могли бути тільки російськими прибули ми з військової бази Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. Жодні інші війська на той момент не дислокувалися на території Автономної республіки Крим. У п'ятницю, 28 лютого 2014 року, ті самі невідомі озброєні люди захопили аеропорти Сімферополь і Бельбек, Севастополь. В той час коли сенатори у Москві створювали видимість обговорення дозволу на введення військ в Україну, російські військові вже три дні активно діяли на її території. Росія, яка 20 років тому, 1994-го, так палко обіцяла поважати незалежність, суверенітет та існуючі Кордони України, утримуватися від застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, гарантувала, що кожної зброї ніколи не буде використано проти України, порушивши низку міжнародних договорів, наплювавши на статут ООН і фундаментальні принципи міжнародного права, цілком, ймовірно, переступивши через власну Конституцію, ввела війська до України. Як подумати, нічого незвичного не сталося. Згадайте брезневі статті та всі наступні міждержавні угоди, укладені між Росією та Україною. Згадайте Фінляндію, Угорщину, Чехію, Афганістан, Чечню та Грузію. Згадайте брехню, котрою Росія заувальовувала повторні і з жахливою регулярністю афери на міжнародній арені? І зрозумієте, чому, спостерігаючи злодійкувате відторнення Криму, слухаючи сповнені ненависті до України виступи сенаторів на позачерговому засіданні Ради Федерації Російської Федерації, я почувався... Розлюченим, однак аж ніяк не здивованим. Росія ніколи не переобтяжувала себе виконанням міжнародних договорів, які ставали їй невигідними. Як писала поетеса Ліна Костенко, у кожної нації свої хвороби у Росії невеликовна. Примітка. Ліна Васильівна Костенко, 30-ту року народження – Українська письменниця, поетеса, лауреат Шевченківської премії 1987 року у радянський час брала активну участь у дисидентському русі. Яскравий представник шістдесятників нової генерації радянської та української національної інтелігенції, сформованої у середині 60-х років, тобто у період тимчасового послаблення, більшовицької диктатури в Радянському Союзі, авторка поетичних збірок «Над берегами вічної ріки» 77-й рік, «Неповторність» 80-й, «Сад нетанучих скульптур» 87-й, роману у віршах Маруся Чурай 79-ту року, поеми «Берестечко» тощо. Нині мені здаються безглуздими всі дискусії з приводу того, що Російська Федерація, відірвавши від України автономну республіку Крим, знехтувала зобов'язаннями, покладеними на неї Будапеським меморандумом і цинічно порушила основні пункти угоди. Як на мене, у березні 2014-го вже давно не було чого порушувати, де-факто Російська Федерація в односторонньому порядку денонсувала Будапестський меморандум задовго до подій у Криму та подальшого безпосереднього військового вторгнення до України, а саме взимку 2005-2006 років під час першої газової війни між в лапках братніми державами. У третьому параграфі Будапецького меморандуму йдеться про те, що Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Російська Федерація підтверджують Україні зобов'язання втримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином забезпечити собі переваги будь-якого роду. Українсько-російські газові відносини офіційно перейшли у фазу відкритого протистояння на початку 2005 року після загострення відносин між Україною та Російською Федерацією у наслідок успіху помаранчевої революції перемоги в президентських виборах Віктора Ющенка та проголошення курсу на зближення із Європою. Примітка. Віктор Андрійович Ющенко народився 1954 року.